Вже повечеря, в сто граму жив, як годиться, куди йому їхати. Каже, нічого з вашою дівчиною до ранку не станеться. Всі лікарі кричать негайно, негайно, а потім нічого, день-два потерпить. Тут я йому почав. Ти, твою таку, за життя студентів відповідаєш так само, як командир загону. Як щось трапиться, тюрма тобі, чоловічі. «І з цим строго, це діти, це не твої зеки». А він, «Ні за що, випив, каже, за кермо не сяду». А я йому, «Шукай водія». А він мені, «Немає водія, а я...» «Та ближче Сергію, втрутився Максим». Тут Максим відчиняє дверця та ниви, сідає за кермо і каже, «Як немає водія, то я сам без ключа машину заведу і сам поїду. Аж тоді це барило здалося. Не ламай машину, каже, зараз буде водій. Водій у сусідньому будинку живе, одразу прибіг. Тільки лаявся останніми словами, поки до гуртожитку доїхали. Уяви, як би він лаявся, якби виявилося, що ми всю цю кашу даремно заварили, засміялася Софія. Але ж ти була впевнена, що в неї є апендицит, зауважив Сергій. Хто був упевнений? Я? Анітрохи, підозрювала, здогадувалася так. А впевнилася лише тоді, як під час операції апендекс побачила. Оце так Оце ж вір вам, медикам Присвиснув Сергій А ти гадав У медицині все так просто Боронилася Софія Оближ Сергію Людина не машина Машина зламається І то, поки під капот Не зазирнеш, не знатимеш Що вийшло з ладу А в людини капот Не підіймається Став на її бік Максим Розділ 18 Сонце вступило у Сузір'я Лева. Запанував серпень. Пора відпусток і відпочинку. Тільки от відпочинку це літо Софії не подарувало. Подарувало інше. Свідомість власної слабкості, яка подекуди сильніша за силу. Нові знайомства і море. В угоді, укладеній між загоном і Радгоспом, зазначалося, що дирекція зобов'язується організувати дві поїздки до моря і одну екскурсію. Як не брикався і не відбивався директор, як не присягався мамою, що немає транспорту, водіїв, бензину, запчастин, спільними зусиллями командири загонів таки змусили його виконати обіцяне. Сонце щойно виринуло за обрію і ще обтрушувало краплі морської води, свіже і чисте коли два сонні автобуси зупинилися поблизу одного із смуги юпатерійських пляжів. Одразу прокинувшись, студенти висипали на пісок і побігли займати місця на поки що прохолодному і пустельному узбережжі. Море, що сягало обрію, нескінченне своєму огромі, Могутнє в своїх глибинах, тут, біля берега, було спокійним і лагідним Прозоре, зеленкувате, ранково прибране, воно бавилося камінчиками Одвічно перебираючи їх, виносячи з дна одні і ховаючи інші Перемивало, обточувало шліфувало кожен викладало в йому одному відомому порядку, готуючись до прийому гостей. Щоранку веселий натовп залюднював берег. Безліч людей, від найменшеньких до таких, що здавалося зараз розсиплються на порох,